Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка, а з нас і ще більше ваших улюблених творів українською. Конан Варвар із кімерії. Історія 13. Багряна цитадель. Гул битви затихав. Тріумфальний рев переможців уже заглушав брязкіт зброї і того невмираючих. Немов барвисте листя після осінньої бурі вистилали рівнину тіла полеглих воїнів. Проміння вечорового сонця висікало іскри із полірованих шишаків, срібних нагрудників, позолочених кольчуг і панцерів та поломаних мечів. Важкі складки королівських штандартів купалися в калюжах крові. Тут і там підносилися гори трупів важких бойових коней і їхніх закутих у сталь вершників. Сплутані гриви одних і парадні плюмажі інших однаково мережили багряні плями. Поряд із ними і навколо скрізь валялись порубані знівичені тіла – в сталевих шоломах і шкіряних куртках. Останки лучників та пікінерів. Переможне ревище фанфар звучало над долиною. Підкови коней крешили. На криваву кашу ломили трупи. Коли загони лицарів стікалися з усіх боків туди, де останні із аквелонців усе ще вів нерівний та безнадійний бій. Щойно. На очах Конана, короля Аквелонії, розбили вщент, розтерзали і нещадно вирубали кращу, добірну частину його армії – цвіт Аквелонського лицарства. Із п'ятьма тисячами вершників перетнув він кордон Аквелонії і на трав'янистих рівнинах Офіру потрапив у засідку. Підступний його союзник – Король Офіру Амальрус об'єднав свої сили із силами одвічного ворога Конана, короля Котху, Страбонуса. Конан надто пізно відчув небезпеку, але зробив усе, що тільки міг зробити тямущий воєначальник, маючи у своєму розпорядженні п'ять тисяч вершників. Проти трьох десятків тисяч лицарів, лучників і пікінерів. Не маючи ні лучників, ні піхоти, він кинув усю свою важку кінноту на ворога, проломив його бойові порядки в центрі і обернув до панічної втечі хвалених лицарів Альмаруса. Та фланги величезної, об'єднаної армії супротивника з'єдналися, взявши аквелонців у кільце. Шеміцькі лучники Страбонуса сіяли смерть серед лицарів Конана, всаджуючи стрілу за стрілою в найдрібніші щелини їхніх обладунків, або валили додолу коней. І тоді вже котхійські пікінери довершували почати, пронизуючи списами безпарадні тіла збитих вершників. Розбити вщент офіцерське лицарство – що встигло оправитись від переляку, перешикувалося, укріпило з флангів свої лави легкою кіннотою і перейшло в контратаку, підминаючи супротивника вже самою своєю масою. Аквелонці трималися стійко, та їхні сили швидко танули, і незабаром з п'яти тисяч воїнів, що вирушили з Конаном на південь, не залишилося в живих жодного». І лише короліще стояв серед порубаних на шматки тіл котхійців та офірців, спираючись спиною обкупу кінських і людських трупів. Офірські лицарі в позолочених латах намагалися дістати його на скаку списами. Кремезні, чорнобороді шиміти й смагляві котхійці напирали з усіх боків. Від брязко до сталі закладало вуха. Тіло Конана захищала чорна кольчуга. Він блискавкою кидався серед ворогів, працюючи своїм величезним дворучним мечем немов М'ясар Сокирою, і біля його поблискуючих сталлю ніг усе вище і вище нагромаджувалася стіна порубаних тіл. Зрештою нападники, злякані від чайдушною рішучістю гіганта, відступили – Клянучи його завзятість, розштовхуючи натовп, до останнього редуту аквелонського короля, під'їхали вожді переможної коаліції Страбонус, непоказний чоловік із бігаючими очицями на смаглявому широкому обличчі, стрункий випащений Чепурун Альмарус, віроломний і небезпечний, немов кобра, і нарешті. Одягнений лише в легку шовкову туніку, схожий на орла стерв'ятника, жрець Дзо Безліч легенд блукало в народі про цього котхійського чорнокнижника. У західних і північних селищах жінки лякали дітей його ім'ям, а норовистих рабів, швидше ніж батогом, примушували до слухняності погрозою продати цьому таємничому магу. Розповідали, що у нього складена ціла бібліотека із томів і щаклунських трактатів, оправлених у шкіру, зідрано з живих людей. Говорили також, що він у величезних підвалах свого палацу веде торг із силами пітьми, обмінюючи юних вродливих рабинь на сатанинські таємниці та магічні заклинання, які дарують йому – владу над світом демонів. Саме Цзоталантій і був справжнім повелителем королівства Котх. Мах презирливо посміхнувся, коли побачив, що королі зупинили своїх коней на безпечній відстані, не наважуючись наблизитися до грізного велетня в чорній кольчузі. навіть найчайдушніші сміливці бліднули і щулилися, коли на них Падав убивчий погляд блакитних очей Конана, що обпікали гарячковим вогнем, і з підпом'ятого забрала на шоломі, засмагле, пошрамоване обличчя кволонського короля і ще більше потемніло від люті, чорні обладунки були погнуті й залиті кров'ю, кров тонкою оцівкою стікала із його величезного меча. Сконана Безслідно злетів увесь наліт цивілізованості, набутий ним за довгі роки понавірянь. Він знову був диким, несамовитим варваром, нещадним до ворогів, ким би вони там не були. Страбонуса мало не побив Грець, коли він побачив кращих своїх воїнів під ногами в кімерійця. Задихаючись від злості... Він, наказав шеміцьким лучникам, напнути луки. Але Цзоталанті похитав головою. «Нам він потрібен живим!» «Легко сказати!» – здибився Страбонус. Потай побоюючись, що гігант у чорній кольчузі зараз прорубається до нього натовп солдат. «Спробуй, зловити тигра-людожера, живцем! Присягаюся і штар!» Він перебив кращих моїх воїнів. Сім років і гори золота вклав я в навчання кожного із них. І ось тепер вони валяються у нього під ногами розібрані, немов свинячі туші. Стріляти, говорю я тобі, тільки стріляти. А я іще раз кажу ні. Відрізав цоталанті і зіскочив з коня, холодно посміхаючись. Хіба ти не знаєш? Що мій мозок сильніший, ніж будь-який меч? Він зробив крок у натовп, і в в сталевих шоломах та кульчугах полохливо розступилися, боячись торкнутися навіть краєчка і гутоніки. Мах переступив через брус із з мертвих тіл і опинився віч на віч із грізним варваром. Воїни стежили за ними, затамувавши подих, запанувала... І справді могильна тиша. Гігант у чорній броні нависнув над слабкою фігуркою в шовковому вбранні, тримаючи напоготові вищербленого меча. «Я дарую тобі життя, конане!» сказав Дзоталанті, і в голосі його прозвучала нотка жорстокої радості. «А я обдарую тебе смертю, чаклуне!» Прохрипів король, і меч, посланий сталевими м'язами, і скиплячою ненавистю, просвистів у повітрі. Воїни скрикнули, але Дзоталанті кинувся вперед і ткнув голою рукою в ліве плече короля, оголене після одного із жорстоких ударів. Лезо меча, що розтинало повітря, відхилилося вбік». Гігант у чорному звалився на землю і залишився нерухомим. Дзота беззвучно розсміявся. «Зв'яжіть його і не бійтеся! Лев позбувся своїх іклів!» Королі зрушили коней і під'їхали ближче, здивовано роздивляючись поверхнутого гіганта. Конан лежав як мертвий але його широко розкриті очі із безсилою люттю дивилися на схилених над ним людей. «Що ти із ним зробив?» – запитав зі страхом Амальрус. Дзота підняв руку і показав широкий перстень дивної форми. Коли він стиснув пальці, із персня вискочив подібно до змійного жала маленький сталевий шип. І його вістря, змазане соком пурпурного лотоса, що росте в степах південної стигії, сказав Мах. «Окол викликає тимчасовий параліч. Закуйте його в ланцюги і покладіть на воза. Сонце вже сідає, і нам пора повертатися в Хоршеміш». між. Страбунус обернувся до Арбануса свого воєначальника. Ми поїдемо із пораненими в Хоршеміш. Дай нам три десятки лицарів для супроводу. Відпочиньте тут до ранку, а в досвіта перейдіть аквелонський кордон і обложіть шамар. Офірці доставлять вам фураж і провіант. Ми повернемося із підкріпленням так швидко, як тільки зможемо. Підкоряючись наказу, лицарі, лучники і пікінери розбили табір недалеко від поля бою. Астрабонус і Амальрус, супроводжувані Чаклуном, більш могутнім, ніж вони обидва разом узяті, попрямували під охороною загону лицарів до столиці Котху. За ними тягнувся довгий караван возів із пораненими. На одному із них, із важкими ланцюгами на тілі і гіркотою поразки в серці, їхав Конан, король Аквелонії. Отрута, що паралізувала його м'язи, жодним чином не позначилась на роботі мозку. Віз котився, підстрибуючи на вибоїнах. А Конан думав, згадував, аналізував те, що із ним сталося. Кілька днів тому Амалярус прислав до нього гінця, благаючи допомоги у війні з Трабонусом – який, за його словами, розорив уже всі східні провінції Офіру, що лежали біля кордонів Аквелонії. Лише тисячу вершників просив Амальрус, але наполягав також, аби їх очолив неодмінно сам Конан. Тільки це, вважав король Офіру, здатне підтримати занепалий бойовий дух його воїнів. Конан... Подумки проклинав себе. Він великодушно захопив із собою разів у п'ять більше воїнів, аніж просив віроломний сусіда. Ні про що не здогадуючись, він перетнув кордон офіру і вічно віч зіткнувся із несподіваним супротивником. Короліща об'єдналися, цінували його мужність і талант воєначальника настільки високо, що виставили проти його жменьки воїнів дві величезні армії. Очі Конана заволокло багряним туманом. Вени на так, що були готові лопнути. В скронях гупали молоти. Ніколи в житті він ще не зазнавав такого нападу гніву і безсилля. У його запаленому мозку вихором проносилися картини колишнього життя – Ось він, одягнений у шкури варвар. Ось найманий солдат у рогатому шоломі панцирі. Потім корсар на борту галери із драконовим носом, що залишає за собою кривавий слід вздовж усього південного узбережжя. Капітан гвардії в блискучих латах на могутньому чорному жеребці. Нарешті король на золотому троні під прапорами із зображенням Лева, а біля підніжжя трону натов придворних і благородних дам у яскравому вбранні. Віс трясло немилосердно, і це постійно повертало його до дійсності, до зради Амальруса і згубної магії Дзоталанті. Жили на його скронях, набухали і тверднули, коли він згадував про це. І лише тоді з того непоранених на сусідніх возах приносили йому хоч мале, але все ж таки задоволення. Незадовго до опівночі вони перетнули кордон ефіру і на світанку побачили на обрії струнки вежі Хоршеміша, що виблискували в промінні висхідного сонця. Над ними Зловісно нависала похмура, яскраво-червона фортеця, що здалеку здавалася кривавою плямою на тлі блакитного вранішнього неба. Це був замок Дзоталанті. На вершину гори вела єдина вузька дорога, вимощена мармуровими плитами і перегороджена в кількох місцях могутніми сталевими воротами – Схили гори були круті, аби по них хто-небудь ризикнув піднятися, обминувши дорогу. Зі стін фортеці добре були видні широкі білі вулиці міста, його храми і святилища, багаті помешкання вельмож і хатини бідняків, крамниці та базари. Погляд мимоволі притягав королівський палац – Дорогоцінна перлина в оправі із прекрасних садів, де поміж струнких фруктових алей заклично дзюркотіли штучні струмки і шуміли фонтани, розсипаючи в повітрі сріблястий серпанок вологи, і над усім цим похмуро висіла багряна цитадель, неначе Кондор, що вистежує здобич. Могутні грати між величезними сторожовими вежами поповзли вгору, і король в'їхав до своєї столиці під вітальний гук п'ятидесятків сурм. Проте на цей раз люди не поспішали бігти на білокам'яний майдан, аби кидати оберемки квітів під копи та переможців. «Страбонус» прибув у Хоршеміш раніше – ніж до столиці долетіла звістка про виграну битву, і жителі міста, що саме приступали до своїх буденних занять, із нерозумінням дивилися на мізерний почт короля, не знаючи, чи святкувати їм перемогу, чи оплакувати поразку. Життя поступово поверталося в тіло Конана. Він витягнув шию і підвівся на возі, щоб подивитися на чудеса міста, званого повсюдно принцесою півдня. Зовсім недавно він збирався в'їхати в місто, в цю позолочену браму, на чолі своїх залізних лицарів під маючим прапором із зображенням лева. І ось так він в'їжджав насправді, позбавлений обладунків, скутий по руках і ногах, немов збігли раб на возі переможця. Убивча іронія ситуації знайшла відгук у серці Конана, притупивши його лють, І солдати, що сиділи і лежали на сусідніх возах, перелякано здригнулися, почувши його, схожий на речання, сміх. У глибині цитаделі в залі з високими стелями із різьбленого граніту і ажурними порталами, інкрустованими коштовними каменями, відбулася незвичайна зустріч. Конан Аквелонський, увесь покритий кров'ю, що сочилася із його неперев'язаних ран, стояв перед тими, хто взяв його в полон. З усіх боків навкруги нього підносилися ебеновими статуями тимношкірі гіганти – що тримали руки на держаках важких сокир. Перед Конаном лицем до нього стояв дзота, а за ним лежали на покритих оксамитом ложах страбонус і амалярус у розшитому золотом і всипаному коштовностями шовковому вбранні. Біля кожного із них стояли молоді невільники, що підливали вино в їхній широкій чаші вирізані із гігантських сапфірів. Похмурий, скривавлений, закутий у ланцюги Конан здавався серед цієї вишуканої розкоші прибульцем із іншого світу. Його блакитні очі люто виблискували під скоювдженою гривою чорного волосся, що спадало на його низький широкий лоб. Тіло варвара буквально випромінювало життєву силу, що перетворювала всіоточуючу його пишність на порожню мішуру. Обидва королі в глибині душі усвідомлювали, що не можуть змагатися з кімерійцем у селі духу, і побоювалися дикої емоції, що дрімала в його могутніх м'язах. Лише Дзоту, здавалося, не мучили подібні сумніви. «Хай здійсняться наші бажання!» – весело вимовив він. І що швидше, то краще. А бажаємо ми дещо розширити межі королівства Котх. «За рахунок мого королівства, чи не так, свиня?» – злокинув Конан. «Та хто ти такий?» – парирував Амальрус. «Розбійник із великої дороги, що заволодів короною, на яку маєш права не більше, ніж будь-який інший волоцюга». «Ми готові викупити її в тебе!» «Викупити?» Конан голосно розсміявся. Хоча, Що там розбійнику продати королівство? Ціна як-не як пристойна. Життя та й смердюче золото на додачу. Ха! А як вам? Тобі й тому кабанові, що валяється поряд із тобою, дісталися ваші корони!» Батьки ваші билися за них, переносячи злигодні, вам же подали їх на золотих блюдцях, ви ж пальцем не поворушили в боротьбі за корони. Хіба що кілька пар братів відправили на той світ? Я ж добув собі корону своїми власними руками. Ви вилежуєтеся на м'яких подушках хлепчете вино і просторікуєте про права на престол. І якщо хто-небудь взагалі має право на трон, то це я. Я присягаю скромом. Мені дісталася Квелонія, знемагаюча в лапах такої ж тварюки, як і ви. Той теж усе вихвалявся, що його роду тисяча років, країну роздирали розбрати баронів. Народ до землі гнувся під гнітом подати і податків. Свавіллю вельмош не було меж. А тепер? Хай спробує хто-небудь сьогодні пальцем зачепити без мого відома найнікчемнішого з моїх підданих. Податків, іще нижчих, аніж в аквелонії, в усьому світі не знайдеш. А що ви можете сказати на це? «Твій брат Амальрусе». Відтяв тобі шмат королівства на півдні і плює на всі твої потуги відвоювати його назад. І чи не твої солдати Страбонусе, облягають зараз щонайменше дюжину замків бунтівних баронів? Народ у ваших королівствах роздавлений тягарем непосильних поборів, а тепер ви й моїх підданих хочете пограбувати». «Якщо б у мене були вільні руки, я розмазав би по підлозі ваші мізки!» Дзота холодно усміхався, спостерігаючи, як наливаються злістю обличчя його компаньйонів. «Чи правда те чи ні, про що ти говориш, тепер це не має жодного значення. Наші справи тебе не стосуються. Від тебе потрібна лише дрібниця. Підпиши!» Ось цей пергамент зі зреченням від трону на користь принца Арпелло Пелійського. Навзамін одержиш п'ять тисяч лунів золотом. Тобі повернуть коня і збрую, ну і, зрозуміло, проведуть до східного кордону». «Тобто ви відійшлите мене туди, звідки я колись прийшов до Аквелонії?» «Розпочинай, мовляв, за спочатку». Тільки тепер із Тавром Зрадника на чолі, хрипко розсміявся Конан. Арпело, говориш, я підозрював, що з цим пелійським різником діло не просте. Він базікає, що має в жилах пару краплин королівської крові. Цього вам цілком достатньо, щоб посадити його на трон і правити королівством від його імені. «Ви навіть красти і грабувати не наважуєтеся відкрито. Вам необхідний привід. Я ще не з'їхав з глузду, аби погоджуватися на це». «Бовдур!» – схопився з ложа, Амальрус. «Не забувай, що ми можемо позбавити тебе не тільки корони, а й голови!» Відповідь Конана була не зовсім королівською але точно відповідала його варварській натурі, так і не протягом років життя в цивілізованому світі. Він просто плюнув Амальрусу в обличчя. Король Офіру злобно вискнув, схопився за меча й кинувся на кимирійця. Дзота перегородив йому шлях. Заспокойтеся, ваше величносте! Ця людина – мій полонений!» «З дороги, чаклуне!» – прохрипів Амальрус, доведений до шалу, глузливим блиском блакитних очей Конана. «Назад, я сказав!» – гаркнув Дзота. Його худа рука вилетіла з рукава, і лице Амальруса заволокла хмара пилу. Той скрикнув. Похитнувся, випустивши меча, відступив на кілька кроків назад і безсило звалився на ложе. Жоден м'яс не затримтів на байдужих лицях стражників-кушитів. Страбонус ухопив тримтячою рукою чашу з вином і поспішно перекинув її в рот. Амаля Русе проймала дрож. Він встав, опустив руки і потрусив головою. Його погляд почав набувати осмисленого виразу. «Я мало не засліп», – прошепотів він. «Що ти зі мною зробив, чаклуне?» «Це нагадає тобі, хто тут хазяїн?» «Сухо», – відповів Дзота, повністю скидаючи маску чебного придворного. «Страбонус? Отримав свого часу урок. Тепер і ти засвоїш. Я кинув тобі в очі трішки пилу, зібраного в стигійських гробницях». Якщо я зроблю це іще раз, ти блукатимеш у пітьмі до кінця своїх днів. А Мальрос здригнувся. Невпевнено посміхнувся і потягнувся за чашею, щоб приховати замішання і гнів. Досвідчений дипломат, він швидко повернув собі впевненість. Принаймні, ззовні. Дзота обернувся до конана. Який так само байдуже, як і стражники, спостерігав за розіграною перед ними сценою. За знаком жерця темношкірі воїни схопили полоненого і потягнули слідом за дзотою довгим коридором, вимощеним мозаїкою із мармурових плит. Його стіни були задраповані золотими та срібними тканинами, зі стелі звисали золоті кадила, що наповнювали повітря пряними ароматами. Потім вони звернули вузький коридор, облицьований нефритом і чорним мармуром. Темний і страшний він закінчувався бронзовими дверима, на яких вишкіряв зуби в страшній посмішці людський череп. Перед дверима стояв, тримаючи на зв'язку ключів, невисокий товстун. Це і був Шукелі, головний євнух Дзоти, про якого ходило безліч чуток. Говорили, що в нього пристрасть до чужих страждань заміняла всі нормальні людські відчуття. Бронзові двері приховували вузькі сходи, що йшли, здавалося, в самісіньке черево гори, на якій стояла цитадель. Дзота і його супутники спустилися сходами і зупинилися перед залізними дверима, яким, судячи з конструкції, не були б страшні навіть удари облогових таранів? Шукелі повернув ключа, штовхнув із силою важку стулку двори і відступив убік. Конан зауважив, що стражники кушити чимось явно стурбовані. Сам Шукелі теж якось невпевнено поглядав у темряву, що починалася за відчиненими дверима. Вхід? Перегороджували грати товстих сталевих стержнів. Ці грати закривались на якийсь хитромудрий засув, що не мав ані замка, ні клямки, і відмикався лише ззовні. Шукелі натиснув на важіль, і грати плавно всунулися в стіну. Конан і стражники переступили поріг і опинилися в широкому коридорі, в вирубаному в суцільній масі граніту. Кімерієць зрозумів, що вони знаходяться вже всередині скельної основи цитаделі. Морок відступив від хітливого полум'я смолоскипа, палаючого в руках євнуха. Кошити прикували конана до сталевого кільця, що стирчало зі стіни. Внище над його головою вони поставили смолоскип так, що король опинився в півкулі росіяного світла. Стражники... Поспішали, вони поза сумнівом чогось боялися, Дзота ланці жестом відпустив їх, вони, обганяючи один одного, кинулися до виходу. Зота обернувся до кона, і той побачив, що очі мага світяться в напівтемряві, а зуби поблискують, немов вовчі ікла. Щасливо залишатися, варваре! Глумливо посміхаючись, сказав Мах. «Я мушу їхати в Шамар. Маю простежити за тим, як іде облога. Через десять днів я буду вже в твоєму палаці в Таранції. Що передати від тебе твоїм жінкам, перш ніж із них почнуть здирати шкіру? Я оправлю в ті шкіри». «Хроніки перемог Дзоталанті!» Конан відповів грубою кімерійською лайкою, а його гарчання сколихнуло повітря із силою, достатньою, щоб порвати барабанні перетинки звичайної людини. Проте Дзоталанті лише криво посміхнувся і попрямував до виходу. Грати засунулися, і з гуркотом зачинилися двері, і запанувала. Абсолютна тиша. Конан посмикав ланцюг, пробуючи його на міцність. Потім обмацав кільце в стіні. Руки його були вільними, але він розумів, що навіть його сталевим м'язом розірвати ланцюг не під силу. Його ланки товщиною в палець були виготовлені зі сталі, а кінець, прикути до товстого широкого обруча, що опорізував талію кімерійця. Чоловіка, менш міцного, ніж Конан, убила б, мабуть, сама вага цих кайданів. З'єднання ланцюга із обручем було настільки добротним, що навіть ковальському молоту випала б неабияка робота. Що ж до кільця, до якого кріпився ланцюг, Воно швидше за все було частиною величезного сталевого стержня, простромленого Крістіну, і намертво заклепаного з другого її боку. Конан вилаявся. Вдивляючись густіючий за півколом розсіяного світла морок, він відчув, що в серці його народжується неясна тривога. В душі варвара одвічно дрімав марновірний страх дикуна. Його примітивна уява населяла підземелля страхітливими примарами, та й розум підказував, що його кинули в цей кам'яний мішок зовсім не для того, щоб він відпочив тут і набрався сил. У Дзоти не було причини дарувати йому життя. Конан кляв себе за те, що відмовився від пропозиції королів, хоча його аж струшувало від однієї думки – про таку ганебну угоду. І він знав, що коли б повторилося все спочатку, його відповідь була б такою ж. Він не міг зрадити своїх підданих, своїми руками кинути їх на розтерзання кривавому недолюдку. Адже він, завойовуючи трон, не думав ні про що, окрім власної вигоди. Трапляється про те, що і душа розбійника і злодія – проникається почуттям відповідальності перед своїм народом і своєю державою. Конан пригадав про мерзенну погрозу дзоталанті і застигнав від безсилої люті, бо знав, що чув зовсім не пусті слова. Жорстокий мах дивився на людей приблизно так само, як на черв'яків чи комах, не знаходячи між ними Особливих відмінностей, м'які білі долоні, що пестили його, пунцові губи, що зливалися з його в пристрасних поцілунках, його жінки позбудуться шкіри, ніжної, білої, як слонова кістка, рожевої, немов пелюстки троянд, і з вуст Конана знову вирвалося страшне речання. Гучна луна примусила його схопитися на ноги і нагадала про його власне становище. Він боязко дивлявся в повзучі по стінах тіні і, окрім волі, почав пригадувати всі ті жахливі історії, що розказували про витончену жорстокість зоталантії. Його тіло охопила крижана дрож, коли він усвідомив, що перебуває в тих самих легендарних катакомбах, в яких жрець проводив свої страшні експерименти над людьми, тваринами і, як говорили, навіть над демонами. Ходили чутки, що Рінальдо, безумний поет, відвідував ці кам'яні мішки на запрошення мага, так що ті жахи, які він описав пізніше в своїй поемі «Склепу», зовсім не були вигадкою його хворого мозку». Мозок цей, до речі, розмазався по лезу Сокириконана цієї ночі, коли королю довелося захищатися від підступних убивць, що обманом проникли в його палац. Та слова похмурої поеми досі звучали в його вухах. Зненацька кіморієць насторожився, до болю напружуючи слух. Помилитися було неможливо. Він знав цей шелестячий звук – його видавали гнучкі лузки, ковзаючи по каменю. Краплі холодного поту виступили на лобі Конана, коли за півколом блідого світла з'явився раптом якийсь силует, ледве помітний у мороці, але від цього іще жахливіший. Силует зростав, погойдуючись з боку в бік, і кімерієць зіщулився – коли відчув на собі гнітючий погляд всяючих у пітьмі жовтих очей. Поступово перед ним вимальовувалася із муроку потворна трикутна голова, а за нею, ліниво звиваючись, виповзало лускате тіло рептилії небачених розмірів. Такої змії Конан не тільки ніколи не бачив, а навіть не міг уявити, що існують на землі подібні чудовицька. Не менше вісімдесяти футів завдовжки із трикутною розміром з кінську головою і загостреним гнучким хвостом вона видалася кімерійцю справжнім породженням пекла. У слабкому смолоскиповому світлі холодно біліла, немов покрита і не їм лузка. Ця змія, поза сумнівом, народилася і провела все своє життя в темряві, але її жовті очі палали живим, злісним вогнем. Вона звивала своє гігантське тіло величезними кільцями поряд із прикутим до стіни в'язним, і її огидна голова погойдувалася тепер на довгій шиї, за кілька дюймів від його обличчя. Роздвоєний язик чудовиська, що висувався і одразу ж ховався в пащі, ледве не торкався губ короля. Сморід вивертав йому нутрощі, а погляд величезних і жовтих очей кликав і зачаровував. Конан дивився в них немигаючи. Варвар боровся з інстинктивним бажанням схопити чудовисько за шию і здавити її ще сили своїми могутніми руками. Набагато сильніший, ніж будь-хто із так званих цивілізованих людей, Конан, колись іще плаваючи на корсарському кораблі, зіткнувся з гігантським пітоном і переміг його, роздавивши череп сталевими пальцями. Але ця змія до всього іншого була отруйною, він бачив, як із білих, футової довжини, вигнутих немов шаблі і клів, стікає безбарвна рідина, і інстинктивно відчував смерть, що таїлася в ній. Певне йому вдалося б розтрощити цей трикутний череп ударом кулака, але він знав, що при найменшому русі чудовисько вдарить ніби блискавка». Розум підказував Конану, що він лише віддаляє неминучу смерть, і що ліпше б йому покінчити зі всім цим одразу. Проте сліпий інстинкт самозбереження виявився сильнішим за розум. Він так скував м'язкими риття, що той застиг, немов статуя. Жахлива голова на товстій шиї піднялася ще вище і зависла над в'язнем. Змія оглядала смолоскип, палаючий у ніші. Крапля отрути впала на голе стегно варвара. Перед його очима поплили багрові плями. Йому здалося, що в його ногу поволі проникає розжарене вістре стилета. Але він навіть не ворухнувся. Змія плавно розгойдувалася над ним немов намагаючись остаточно переконатися, що в цій застиглій фігурі не залишилось навіть іскорки життя. І несподівано, з того боку, де ховалися невидимі в мороці двері, донісся глухий брязкіт. Змія, обережна, як і всі плазони, із неймовірною швидкістю, зникла в пітьмі. Величезні двері відчинилися навстіж, а грати відсунулися в стіну. На порозі в ореолі світла палаючих в коридорі смолоскипів з'явився силует людини. Прибулиць ковзнув до камери і обережно причинив за собою грати, стежачи за тим, аби вони не зачинилися остаточно. Коли незнайомець опинився в півколі світла від смолоскипа над головою Конана, кімерієць побачив, що перед ним стоїть високий негр, із довгим мечем в одній руці і зв'язкою ключів у другій. Негр вимовив кілька слів, і Кімерієць розпізнав напівзабуту немову одного з невеликих племен, що населяли морське узбережжя Куша. Пірацькому кораблю Кунина траплялося колись плавати в тих водах. «Я довго чекав зустрічі з тобою, Амро!» – сказав Негр, називаючи Конана ім'ям, даним йому колись кушитами. їхньою мовою воно означало лев. На губах раба з'явилася крива посмішка, очі злісно блиснули. Я багато чим ризикував, коли йшов до тебе. Ось, поглянь, це ключі від твоїх кайданів. Я викрав їх у євнуха. Що ти даси мені за них? «Десять тисяч лунів золотом!» – випалив король, відчуваючи, як зароджується в серці надія. «Мало!» – вигукнув весело Негер. «Занадто мало за такий ризик. Так і дивись, що тварюки дзоталанті вискочать з муруку і зжируть із тельбухами. А шукелі? Він же мене за ноги повісить, якщо дізнається про ключі. То що ти даси мені за них?» «П'ятнадцять тисяч! І палацу по інтайні, сказав король, а Негер заричав і затопотів ногами в пароксизмі дикої люті. «Більше!» – закричав він захоплено. «Хочу більше! Що ти мені даси? «Ах, ти ж собако!» – очі Конана заволокло багряним туманом. «Це Шукелі послав тебе знущатися наді мною!» Шукелі, навіть виявлення немає про те, що я тут, біла людино, — відповів негер, витягаючи шию, аби заглянути королю в очі. Я тебе знаю ще відтоді, як став вождем вільного племені. Ми зустрілися з тобою ще до того, як стегиці схопили мене і продали в рабство на північ. Ти пам'ятаєш, а Бомбі, пам'ятаєш, як твої морські вовки грабували і палили місто? Ти тоді перед палацом короля Аджагі убив одного з вождів, а другий ледве поніс ноги. Убитий був моїм братом. «Звільни мене! Я дам тобі стільки золота, скільки ти важиш сам!» – гаркнув Конан. Очі негра, що налилися кров'ю, хижо зблиснули, а зуби голилися, як вовчі ікла. «Ти такий самий, як і всі білі, смердючий псюко! Готовий з золотом заплатити за пролиту кров?» «Ні, проклятий собако! Ти заплатиш мені за неї головою!» Останнє слово. Вигукнути в шаленому захопленні, гучною луною понеслося нескінченими коридорами. Конан напружився, машинально натягуючи ланцюг. Його розлючувала сама думка про те, що його збираються зарізати як безпорадне ягня. І раптом він остовпів від жаху. Над плечем чорного велетня з'явився неясний силует гнучкого тіла, яке ритмічно розгойдувалося. «Дзота ніколи ні про що не дізнається!» реготав Негер, убиваючись своїм тріумфом і не помічаючи того, що відбувалося за його спиною. «Поки він збереться спуститися в підземелля, демони зжерують твоє м'ясо і розтягнуть кістки. Твоя голова «Моя здобич Амро!» Раб широко розставив свої масивні немов колони ноги і обома руками підняв над головою меча. Міцні м'язи перекотилися під чорною шкірою, що тьмяно блищала у світлі смолоскипів. Тією ж миті гігантська тінь за його плечима кинулася вперед і вниз, а клиноподібна голова вдарилась такою силою, що луна громом понеслася тунелями й коридорами, видовбаними в суцільній скелі. Синяво чорні товсті губи кушита спотворилися гримасою нестерпного болю, але не зронили жодного звуку. Конан, не відриваючись, здивився величезні очі негра й бачив. Як швидко їх залишало життя, так швидко, не мов би гасне задуте полум'я свічки. Наступний удар відкинув тіло нещасного в інший кінець коридору, його огорнули жахливі кільця, що зблискували мертвотно білою лискою, і Конан почув страшний хрускіт кісток. Несподівано його серце забилося сильніше. Із млявих рук раба випали меч і ключі. Відскочивши від кам'яної підлоги, зв'язка ключів ковзнула підлогою в бік Конана. Кімерієць нахилився, намагаючись її дістати. Проте ланцюг виявився занадто коротким. Задихаючись від шалених ударів серця, він скинув сандалю і намацав ключі пальцями голої ноги. Ще мить і він, ледве утримавшись від переможного вигуку, схопив зв'язку рукою. Хвилинами тушній з замком, і ось вона – свобода! Підхопивши меча, що валявся неподалік, Конан озирнувся на всі боки. Його оточував морок, у якому тільки назникло чудовисько, поволікши із собою щось безформне, що нічим уже не нагадувало людське тіло». Кімерієць обернувся до відчинених дверей. Стрибок, і він на порозі. Йому на зустрічі з темряви вирвався злорадний регіт. Грати із брязкотом защипнулися перед самим його носом. І він побачив за ними спотворене гримасею знущального сміху потворне обличчя євнуха Шукелі, який кинувся таки шукати свої ключі. Захоплений своїм торжеством, він не помітив, що полонений озброєний мечем. Кімерієць злісно вилоявся, довге лезо ковзнуло по ґратах, і сміх кастрата змінився перед смертним хрипом. Шукелі зігнувся навпіл, немов уклонився вбивці, і впав вперед, марно намагаючись утримати пухкими руками свої нутрощі, що вивалилися. Губи Конана скривилися в усмішці мстивого задоволення. Проте хоча негідник одержав те, на що давно заслуговував, Конану це ніяк не могло допомогти. Ключі були у нього, а грати відкривалися лише ззовні. Обмацавши металеві стержні, він переконався в тому, що розрубати мечем їх не зможе. Його пройняло потом, коли він відшукав пальцями заглибини, схожі на сліди, залишені величезними іклами, і уявив собі розміри невідомих чудовиськ, що гризли грати. Залишилося одне – шукати вихід десь в іншому місці. Він виняв смолоски пізніші, і попрямував вниз коридором, тримаючи меча перед собою. Зробивши кілька кроків, він ступив у калюжу крові. Це був єдиний слід, що залишився від змії та її жертви. Полум'я смолоскипа коливаючись, ледве розсіювало морок. і з обох боків коридору з'яїли чорні отвори, але Конан йшов строго по центру, уважно дивлячись під ноги, Боявся потрапити в пастку. Раптом до його вух долетіли звуки, яких він ніяк не чекав тут почути. Десь за стіною гірко плакала жінка. І ще одна жертва дзоталанті. І проклинаючи мага, звернув у бічний тунель із низькою стелею та вологими стінами. У міру того, як він віддалявся від головного коридору, Плач ставав голоснішим. Піднявши смолоски повище, він побачив перед собою якийсь безформний силует, зробив крок вперед і позадкував, жахаючись. Біля його ніг лежала істота, схожа на восьминога з короткими щупальцями. Його величезне, розпливчасте тіло тремтіло, немов холодець, викликаючи нудоту. Лише одним своїм виглядом. Із огидної, жилеподібної маси стирчала голова, схожа на жаб'ячу. І Кимирієць із здивуванням зрозумів, що ридання виходили з її багрово-чорних губ. Погляд витріщених очей тварюки зупинився на конані. Ридання змінилися гучним, мерзотним реготом. І тремтяче тіло поповзло до короля. Конан відступив назад, обернувся і кинувся бігти. На меч надії було мало. Варвар сумнівався в тому, що подібну тварюку можна було б зупинити звичайною зброєю. І ще якийсь час він чув за спиною глухі шльопання і знущальний регіт. У звуках останнього гострий слух кімерійця – вловив знайомі нотки, і це зводило його з розуму. Так сміялись колись хтиві шадизарські жінки, коли на їхніх очах зривали одяг з юних рабинь, виставлених на продаж. Кімерієць біг до головного коридору та по дорозі наткнувся на невелику квадратну залу, де перехрещувалися два тунелі. Біля входу до зали Лежало щось плоске. Конан помітив перешкоду, але не встиг пригальмувати. Посковзнувся на чомусь м'якому, що голосно пискнуло під ногами, і простягся на весь зріст. Смолоскип, що вилетів з його руки, відкотився в бік із газ. Приголомшений падінням, Конан на силу підвівся на ноги і обмацав витягнутими руками простір коло себе. Падаючи, він втратив орієнтацію і тепер не мав уявлення, в який бік треба рухатися, аби потрапити до головного коридору. Він не став гаяти час на те, аби розшукати смолоскип, все одно запалити його було нічим. Намацавши стіну, він пішов здовжний до перехрестя там, навмання вибрав один з тунелів і заглибився в нього. Невідомо, як довго він ішов так. В абсолютній темряві. Та зненацька інстинкт застеріг його. Попереду чекала небезпека. Конан зупинився. Одного разу він уже пережив подібне відчуття, стоячи на краю бездонної прірви. Король опустився на коліна і обмацав підлогу руками. Справді, за два кроки далі підлога різко обривалася, переходячи в слизьку та вологу стінку величезного колодязя. Він простягнув над колодязем руку і лише на силу дотягся до протилежного його краю кінчиком мече. Звичайно, перестрибнути через колодязь Конону було нескладно, але сенсу в цьому не було. Тепер він точно знав, що помилився у виборі тунелю і головний коридор залишився десь далеко позаду. Поки він роздумував над цим, його спутане волосся ворушив слабкий вітер. Конан здригнувся. Дуло, очевидно, із колодязя. Король розумів, що його знаходиться глибоко під землею, десь під містом. То як же міг вітер дути знизу? До його вух долетів віддалений, ледве помітний гуркіт. Здавалося, далеко-далеко внизу гуркотять Барабани. Конан схопився на ноги і почав поволі відступати назад. Саме цієї миті з колодязя щось вилетіло. Король нічого не бачив та виразно відчував, що над ним підносилося це щось, не наче якесь матеріалізоване зло. І Марієць обернувся і зі всіх ніг помчав той бік, звідки прийшов. Десь далеко попереду Зажевріла крихітна червона іскорка. Він кинувся до неї і врізався лобом у кам'яну стіну. І раптом побачив іскру біля самих своїх ніг. Це був його смолоскип. Полум'я давно згасло, але обвуглена верхівка все ще слабо тліла. Конан підняв його і обережно роздув вогонь. Із його грудей вирвалося гучне полегшене зітхання коли полум'я поповзло по дереву і розігнало морок. Він знову стояв у квадратній кімнаті. Король без зусиль знайшов потрібний йому тунель і, не роздумуючи більше, попрямував у нього. Раптом смолоскипове полум'я сколихнулося, немов на нього подули невидимі губи, і Конан знову відчув чиюсь недобру присутність. Король Підняв смолоскип над головою й оглядівся. Поряд нікого не було. Але він відчував, що щось невловими та невидими у повітрі, вивергаючи прокляття. Конан не чув слів, але блюзнірське значення злісних проклять доходило до нього якимось нез'ясовним чином. Він змахнув мечем, і йому здалося, що клинок, на секунду зав'язнув у клубку павутини. Тремтячи від жаху, він кинувся втікати, відчуваючи на потилиці чиєсь гаряче, смердюче дихання. Лише вискочивши до головного коридору, він відчув, що позбувся невидимого супутника і швидко пішов вперед, боязко роздираючись. Втім, коридор тепер важко було назвати тихим. Із бічних тунелів... Доносилися то вибухи демонічного реготу, то вищанні іскрегіт. Одного разу він почув навіть, як сміх, схожий на регіт гієни, змінився раптом людським голосом, що викрикував непристойні лайки. Кілька разів Кунан чув чиїсь скрадливі кроки і помічав у тунелях ледве помітні контури страхітливих тіл, дещо темніших, ніж оточуючи їх морок. Кімерійцю почало здаватися, що він приречений на вічні поневіряння цим пеклом, створеним дзоталанті. Правда, бестії чомусь не поспішали покидати свої бічні тунелі. Хоча Конан не раз і не два чув жадібні предсмокування, ослизли губ і відчував на собі голодні погляди. Несподівано, він зрозумів причину, Їхній нерішучості, почувши шелеский звук, що долітав до нього звідкись ззаду, він кинувся в пітьму найближчого тунелю і різко махнув смолоскипом, гасячи полум'я. Коридором повільно повзло гігантське тіло, обважніла після недавнього бенкету змія, не удостоїла увагою нікчемну істоту, що вискочила з під її пащі і зникла в пітьмі бічного тунелю. Судячи з усього, головний коридор служив Єгенському плазанові мисливським угіддям, і ніхто із тутешніх мешканців не наважувався сперечатися за його право. Проте для Конана змія була меншим зі всіх тутешніх лих. Він навіть відчував до неї деяку симпатію, особливо, коли згадував риготливий і плаксивий холодець чи зловісну безцілесну тварюку із колодязя. Змія була повзучою смертю, але вона загружувала тільки тіло, тоді, як усі інші, робили замах також на його розум і душу. Коли змія величаво віддалилася, Конан роздмухав свій смолоскип і подався за нею, тримаючись на певній відстані. Раптом його увагу привернули страшні стогони, що линули із тунелю, який він саме оминав. Обережність радила йому продовжити шлях, але цікавість подолала. Він підняв вище догоряючий смолоскип і завернув до чорної діри. Конан був готовий до будь-яких несподіванок, але те, що він побачив, його просто приголомшило». Він стояв на порозі величезної кімнати, вхід до якої перегороджували міцні сталеві грати, кінці яких були намертво врізані в підлогу і стелю. Усередині цієї клітки покоїлося на подіумі худе тіло людини, чи істоти схожої на людину, щільно плетене товстими гнучкими гілками, подібної до виноградної лози рослини, що проростала... Здавалося просто кам'яної підлоги. Гілки щупальця дивного дерева, вкриті загустреним листям химерної форми, були всипані величезними бутонами багряних кольорів. Один із напіврозкритих бутонів нависав над розслабленими губами незнайомця, із яких виривалися гучні болісні стогони. Його голова моталася з боку в бік, немов від нестерпного болю, Широко розкриті очі дивилися на кона пильно, але їхній тьмяний погляд був позбавлений навіть проблиску розуму, вони були порожніми і скляними, немов очі божевільного. Несподівано квітка схилилася нижче і припала своїми яскраво-червоними пелюстками до розкритих губ жертви. Тіло нещасного здригнулося, гілки затремтіли неначе в екстазі. По них побігли хвилі відтінків, що швидко змінювали один одного. Колір глибшав, ставав дедалі більш отруйним. Конан не розумів того, що відбувалося в клітці, але здогадувався, що став свідком якихось жахливих тортур. Проте, ким би там не була жертва, людиною чи демоном... Її муки викликали співчуття навіть у звиклого до усякої жорстокості кімерійця. Він пошукав вхід до клітки і знайшов невеликі дверці із міцним засобом. Один із ключів у його зв'язці легко відкрив замок. Щойно він опинився всередині клітки, бутони розкрилися, не мов би каптори-кобр. Гілки загрозливо випросталися, а уся рослина напружилася – і хитнулася до нього. Конан не сумнівався в тому, що перед ним істота, наділена розумом. Рослина явно бачила непроханого гостя і буквально випромінювала скажену ненависть. Вона накочувалася на нього хвилями, настільки сильними, що здавалося, їх можна було відчути на дотик. Він обережно підійшов ближче і розглядив місце, де з монолітної скелі стерчав стовбур лози. Могутнє стебло, завтовшки із людське стегно, покрите гладенькою щільною корою. Не звертаючи уваги на гілки, що грізно тяглися до нього, він розмахнувся і одним ударом перерубав стовбур. Тієї ж миті тіло нещасного полоненого полетіло в бік. Величезна лоза, звиваючись і тріпочучи листям, Скрутилася, немов обезголовлена змія у величезний клубок. Почервонілі бутони на ній розкривалися і стулялися, немов билися в судомах. Зрештою, життя покинуло рослину. Вона обм'якла і витягнулася, розкинувши по підлозі гілки. Яскраві барви зблякли, а з перерубаного стовбура потекла смердюча рідина. Конан Дивився на те, що відбувалося, як зачарований, але, почувши за спиною який шерех, миттєво обернувся, здійнявши над головою меч, і застиг, розкривши від здивування рота. Недавній безпорадний полонений рослини підіймався із підлоги, уважно дивлячись на Конана. Його очі, що палали гарячковим вогнем на виснаженому обличчі, вже не були тупими і безтямними з лиця зникав вираз безумства. Голова цієї людини, а в тому, що ця людина сумнівів більше не залишалася, була вузькою, проти правильної форми. Високий лоб свідчив про неябиякий розум. Тонкі риси обличчя, струнка постать, маленькі кисті руки, вузькі стопи ніг вказували на його аристократичне походження. Перші ж його слова, вимовлені котхійською мовою – Невимовно вразили Конана. «Який тепер рік?» «Сьогодні десятий день місяця Юлук. року у газелі», – відповів розгублено і мрієць. «Ой, Штар!» – вигукнув незнайомець. «Десять років!» Він провів рукою по чолу і потрусив головою. Немов намагався позбавитися, прилиплий до неї павутини – «Все як в тумані. Що ж, після стількох років абсолютної пустки важко чекати, що мозок негайно включиться в роботу. Скажи мені, хто ти?» «Я Конан, уродженець мерії, тепер король Аквелонії». Незнайомець явно здивувався. «Он як? А куди подівся Нумедідес?» «Я задушив його просто на троні тієї ночі, коли захопив палац!» Нотка наївної гордості в голосі кімарійця викликала усмішку на губах незнайомця. «Пробачте мені, ваша величність, Я маю перш за все подякувати вам за послугу, яку ви мені надали. Я відчуваю себе зараз як людина...» що зненацько прокинулась від жахливого сну, більше глибокого, аніж сама смерть. Але розумію, що зобов'язаний вам свободою. Проте скажіть мені, чому ви перерубали стовбурлози ядга замість того, щоб вирвати із корінням? І я давно засвоїв, що не слід чіпати руками те... «Чого не розумієш?» – відповів Конан. «Ви маєте рацію, ваша величність. Якщо навіть вам удалося повитягнути коріння, то на них виявилися б такі речі, із якими й ваш меч не впорався б, бо коріння Ядга було занурене у пекло». «Але хто ти такий?» – запитав нарешті Конан. «Мене звуть Пеліас». «Як? – вигукнув король. – Той самий Пеліас Чорнокнижник? – Суперник Дзоталанті, що безслідно зник десяток років тому. – Як бачите, не зовсім безслідно, – кисло посміхнувшись.